Jag är så glad för det. Jag med. Jag med. bästa dag i veckan. Varför ska man alltid prata? Så här. Men det är precis när man kommer in i podden, då känns det som att. Hur var min poddröst nu igen? jag precis att våra inte vet vi står och sjunger upp en allting innan. Och jag snar. Nej. Tala gör... från stödet. Det gör vi inte. Nej. Nu är vi här igen. Nu är vi här. Igen. Det har gått en vecka. Ja. En vecka i livet. En vecka i livet. Oh, Usch, det låter hemskt. Säg inte så. Mm. Nej, men det är något någonting fint. Alltså, vet ni vad jag tänker på? Nej. Att det här är podd nummer 15. Och det innebär att vi har poddat i fyra månader. Sjukt mm. Hur länge är inte det? Också att det var ungefär ett år sedan Som vi på riktigt bestämde att du skulle göra en podd Och började spela in poddar Oj, När tjur. vi satt och bara Det var soligt idag Och så vi spelat in kanske 15 poddar innan vi faktiskt <laughs> publicerade en podd Så att vi har typ ett ettårsjubileum kan man säga mm, Verkligen Men det är inte sjukt mm, Det är jättehårt. Fyra månader äldre är man nu mm. Mm. Men klokare Det känner jag Ja. Mm. Verkligen vad, hur har ärliga veckan gått för er tjejer? Vad likar du Alltså. Ibland så är man bra med veckor Ibland så är man mindre bra Och Jag bara känner för att jag fortfarande är i det Typ i ärliga veckan mm. Jag känner inte att den är klar Nej men det är väl bra Så jag kan dyka in i den här veckan också Men jag är kvar ärliga veckan jag, jag försöker fortfarande fundera ut på liksom. Är det några situationer som du känner så att du ska, borde vara det alltså, jag, jag försöker typ kanske vara lite mer ärlig på jobbet Du bara jag vill inte göra det ja. ah. Eller inte så, inte oskönt på något sätt Men jag är ju en pussy På jobbet? Nej, men jag är en liten mest. ni vet ju det Så jag, menar, jag, jag kan säga jag till allt och göra allt liksom när andra på mitt jobb kan vara så här Nej, det där vill inte jag göra. Mm -hmm. Fast jag är likadant. jag har aldrig sagt nej På en arbetsplats. Nej men man behöver inte säga nej, men man kan vara så här. Men hör, ni vet ni, jag orkar inte det idag Kan inte någon annan mm -hmm. göra det så gör jag det här istället Det får inte gå till den gränsen att de kör över dig Bara för att du säger ja till allt men, det så. Men, men jag har alltid jobbat med bara människor som har varit över mig Så att det är mm -hmm. liksom inte varit det så mycket jag det är att säga till dem. När man har en chef, då säger mm. man aldrig nej till nej. chefen nej. Men det här, Så gör man inte nej. Men har man, är man ett gäng i samma ålder som så här, Bara blivit lite att man är den som alltid gör något mm. Då kanske det är dags så att... Ja men det och här, jag vill Prattu... inte gå andla handla mat idag. Idag vill jag sitta här. Vi kan prata mer om just det här. Men, men det har lite mer roller att göra. Och sådär. Men, men ibland känner jag mig lite för mycket av en mes. Mm. Och ärliga vilken kanske man kan få bort det. Då. Mm. Hur har det gått för dig då Frida? Jag måste ju gå lite... Jag har lik i spår. Alltså jag har inte aktivt varit så aktiv den här veckan. Kan jag inte känna. Men jag tror inte att jag har... Varit eh, nära människor så mycket. Alltså som, jag nej. Nej, men så alltså, kan vi prata om det bara lite snabbt. Att jag är arbetslös. Mm. Men alltså inte att du är arbetslös utan att du är mellan jobb. Mm. Eller typ så här, är att du lever livet. Och jag. typ att ditt liv har blivit bättre. Uh. Jag, förlåt, hörni, jag tycker att det är kul att säga att jag är arbetslös. Mm. Alltså som att det är synd om mig liksom. Jag har ju valt det här. Eller arbetsbefriad då. Mm. Mm. Mm. Nej, men alltså, livet är ju jättehärligt. Nej, alltså, alltså, jag låt att bara säga, inte prata om det här? Nej, men det är så sjukt. Eh, nej men man är liksom Jag vet inte, housewife mm. det kanske är något för mig Men också, så. att du faktiskt har valt det här Att mm. du är inte är ofrivilligt arbetslös För det är ju jag till exempel ja. Och det får mig panik på nej, men, oh, gud, men Du har ingen jag... stress för pengar eller någonting och Allt löser det är så sig ja, men Så du kan bara gå runt och göra det du tycker är kul mm. Nej men mm. absolut det så, så, alltså, om, om jag hade blivit sparkad och, och jag var på mitt drömjobb Eller jag behövde jobba För att jag hade ett barn hemma Då skulle det här vara jätte, jättejobbigt Men nu är det här bara en väldigt chans Och skön grej Omstart i livet liksom mm. Mm. Så, så är det så att, eller veckan, alltså, ja, har, I de få tillfällen jag haft Så har jag tänkt så här. Jo, jag ska väl vara ärlig Men det har inte kommit många tillfällen Nej, men så blir jag, så jag tänker lite här, På sms har vi varit lite mer clear eller har vi varit lite inlindande fortfarande? Nej, jag har inte varit i alla. Nej, men Jag försöker tänka efter att jag har inte fått någon sån... Jag, menar, jag känner bara att överlag att vi har stejtat att vår vänskap har nått en ny liksom, nivå nu. Mm. Och från och med nu så, så är vi mer ärliga. Mm. Och det känner jag att det är, det är stabilt ju. Mm. Och vi kommer bara fortsätta så. Mm. Så... Jag vad ful du mm, Tack jag Vi sa att du inte skulle vara mm. elak eller, ikan, nej. Absolut. Men jag är inte elak, jag är ärlig mm. <laughs> Jag skojar, du är så snygg du är nej, så Jag är faktiskt inte så fin, just nu men... Hanna då, jag vet att Hanna har kanske varit mest ärlig men, Jag berättar nu Hanna. Nej, men Jag tänkte bara att det skulle vara pinsamt Att mina föräldrar skulle lyssna på podden Och höra att jag hade ljugit om den här killen då. Så jag sa det till dem Samlade ihop som i soffan och sa att jag skulle berätta lite saker. <skratt> vad sa de då, äh, då Mamma blev sur. Va? Ja. Hon tyckte att eh, hon inte förstår vad, vi, vad de har gjort för fel. För att jag inte vill berätta för dem. Nej, skojar du? Ja, nej. Men så reagerade hon. Och sa sen, jag tycker bara att det är tråkigt. Jag blir ledsen. Typ så. Men eh, det var ju ärligt i alla Ja, fall. men uh -huh. jag, jag kan fatta henne. För att om hon tror att vi har haft en annan relation. Och jag inte känt mig bekväm med att berätta sånt. Uh -huh. Då kanske jag är så här... Uh, jag ska, ja, hon vill ju veta, obviously mm. Och då kanske jag ska börja berätta mer mm. Men Hanna, mm. har det handlat om att du inte har känt dig bekväm? Alltså jag menar Nej, men det är ditt val Du har inga obligations att berätta Nej, det är men jag menar... din mamma. Nej. Så egentligen kan ju inte hon skuldbelägga dig om, hur, alltså, om du berättar saker eller inte Det där är intressant för att jag tänker så här: Jag väljer ju att berätta saker som jag tycker är viktiga för mig mm. um, Och obviously tycker inte jag att det där är viktigt Tillräckligt viktigt att berätta Alltså Nej. jag berättar om jag är kär i någon Eller typ när jag blev dumpad och sådana saker. Mm. Men jag behöver inte berätta att oh, Jag träffar en kille lite på kvällarna. Alltså, det är, det känns att alltså, det är inte det är inte väsentligt för min historia typ. men, men pappa tyckte det var kul. Jag älskar min pappa. Ja. Han bara, det var inte så gammalt Först han var lite äldre än med hur gammal jag är bara 42. Så här, och då, men det var inte. Och Jakob då, som var drabbad av det här. Mm. Han tyckte det var så roligt. Och började skratta så mycket. Och bara, Kasper, det var inte han. Tyckte det var så att han var den enda som tyckte det var roligt. Där. Din lillebror, han är skön. Jag ja. visste att han skulle ta det bra. Ja. Nej, men så det, jag berättade för dem. Annars, ärliga veckan... Um, Jo, men jag har så skickat iväg lite mer... Alltså jag kände så att jag bara, alltså, bara kör... Inte så, inte mm. till någon speciellt. Men så här till kompisar. Skrivit till ni måste komma på vårt vänt Och bara, vart allmänt... Känner jag för något så jag har gjort det, liksom. Mm. Det är ju skitbra. Också varit väldigt ärlig. Jag har också träffat ganska många nya människor. För jag har pluggat med en ny grupp. Just och då har jag... Ibland kan man vara lite så här fin i kanten. Och du vet, vara lite trevlig så där mot nya människor. Men jag, jag har bara varit så här... 100% som jag sitter med er okay. Så att det kan gått hem eller inte Fattar mm. ni jag fattar, mm. jag, bara, jag fattar ingenting just nu, vad sitter ni och pratar Alltså mm. verkligen så mm. Men det tror jag kan vara bra också mm. Mm. Så det var jag det Du har långt. varit duktig med andra ord då. Kanske min bästa vecka hittills <laughs> Nej men eh, både du och jag Aliki, får väl eh, Fortsätta med det här ah, men, det är inte vi... så att Jag tänker sluta med det Vet ni, jag har en grej till er mm. Att jag tänker, för att Aliki sa det till mig ibland Att hon bara, men han om du skulle fråga mig så här. Har du verkligen berättat allt nu? sms du verkligen inte honom? Då kanske du skulle säga så här: Jo, mm. jag gjorde det. Förstår du? Man måste så, få frågan. Så ibland så kanske jag ska också vara bättre på att säga Frida, säger du verkligen allting nu? Var det verkligen så? Eller bara, men är det inte bara att du vill vara med Ludvig? Det är helt okej. Okay. Mm. Och då kan inte du ljuga längre, då mm. måste du säga. Det är jättebra. För att då är det som att en liten så här, reminder Du har chansen att rätta till nu att du faktiskt jag. Eller hur? du? Verkligen. Mm. Alltså det, utan att vara, bara säga så, så att du får chansen att vara ärlig och du är med. Eller? Mm. Mm. Bra. Mm. Ska vi lämna ärliga veckan för, för nu, eller? Mm. Fast ja. ha den i, i som ett sur alltid. Liksom. Mm. Mm. Ehm, då, då blir det väl en ny vecka då? Ja, mm. ja det känns bra. Och äh, jag tycker vi kör igång. Kör. <laughs> Nej men så vi har ju då gått runt I var det här femtonde podden 15 veckor Och blivit medvetna om vår vänners situation Vi har medvetna om Hur är kärleken i livet egentligen ehm, Det här med tankar Och framtiden Och karma och... Vi har ju reflekterat över precis allt en more to come liksom mm -hmm. Och nu kanske det är dags Att så här, Tänka efter lite <laughs> Och vara här. Det här med att tänka är ju jättebra. Men bor vi alltid bäst av att reflektera över allt hela, hela tiden? Nej. Kan vi inte sätta kroppen på oss själva lite ibland? Jo. Där har vi liksom vår utgångspunkt idag, känner jag. Mm -hmm. Och jag tycker att det är så roligt för det här väcktes också ur den här katastrofkvällen förra, förra veckan. <laughs> så att liksom det var så, det var så bra kväll för oss. Vi ja, fick liksom två poddmaterial, kanske ja. tre. <laughs> ja, Nej men jag skulle vilja påstå att vi gärna vill påstå att vi är tänkare. Alltså vi är verkligen några som i alla fall de senaste åren har lagt extremt mycket tid på att eh, bolla hur vi känner, hur vi mår, vad vi har för tankar, djup, så grotta ner oss verkligen djupt i skiten. Alltså jag måste bara säga att jag tycker att det är så kul. För jag tycker verkligen inte om när människor säger så här. Alltså jag, jag, alltså jag tänker för mycket. Alltså jag tänker så mycket. Men jag skrattar nu för att för jag säger det hela tiden. Jag, Och jag man kan, alltså, det känns som att man... Eh, alltså gud vad man tar sig själv på för jävla stort allvar. Jag är en sån jävla tänkande människa. Jag är så djup. Men det är ju det vi har gjort jag nu. Jag vet. Och nu känner jag så här. Jag ser min egen bluff till här Gud, lilla människa bara skratta dig i ansiktet Det är så irriterande jag det. Du brukar säga det till så här: dejter Alltså Hanna, vet du, det är så pretto <skratt> Du förstår inte hur det är, pretto det är Det är verkligen död mm. pretto Men vi kan ändå inte komma ifrån det faktum Att de senaste åren Två mm. Har varit extremt liksom, välkomnande För det Alltså, jag kan inte Alltså det här året senaste har jag jag har tänkt så mycket eh, Varit så medveten om vad jag känner Haft den tiden För nu vet som vi har pratat om Man kom ur en, en, en situation man var i livet Där allting bara rullade på och Man inte orkade eller hade tid att reflektera Och sen så bara tog man studenten Och så bara är man i liksom fas 2 av livet Som är livet verkligen och då bara, pang, nu eh, finns det så mycket tid för mig att bara fundera. Vad vill jag? Vem är jag? Vad ska jag bli? Vad gör jag med ledsen? Vad, vad, jag, liksom, är jag en deppig person? Är jag glad? Ja, nu är jag deppig, nu är jag glad. Nu är jag deppig, nu är jag glad. Mm. Alltså, och nu, den här karusellen, alltså nu får vi säga stopp. Alltså, för jag tror på riktigt att... Alltså, vi tittar på varandra mm. och bara så här... ni, det här är ju kan vara en stor anledning mm. till att vi faktiskt mår dåligt. Mm. Det är upplagt för katastrofer mm. lite. På ett sätt så är mm. det ju det. Eftersom vi alla tre också är där. Jag vi drar ner varandras mm. skiten som mm. är så mycket annat. <laughs> ja. Nej, men nu fick jag ju då en liten uppenbarelse. För jag har gått runt och lagt väldigt mycket prestige i att så här, Jag tycker väldigt mycket om människor som reflekterar över saker och jag är en tänkare- och jag kan inte bara gå igenom livet- utan att reflektera över hur det är- och hur saker blev och sådär. Mm. Och så möter man människor som är så här. nej men alltså- jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Till exempel så träffade jag- eller så pratade jag med någon kille en gång- och han hade varit med om en stor olycka- kan man säga- och hade legat i koma. Mm. Och för mig var det så här. Men vad var inte det helt. Har inte det förändrat hela dig? Och tänker inte du jättemycket på vad som skulle kunna hända om du dog? Eller alltså stora livsavgörande frågor? Och han var så här. Nej, alltså det är klart att man. Um, ja, Man kanske köper lite mer grejer för. Alltså, han var liksom lite så här. Jo, det är klart att det var jobbigt och jag är såklart min, min familj och alla var ju rädda, men. det gick ju bra. Och nu är jag här, liksom. Jag har tänkt så mycket mer på det. Det var skönt ändå. Ja. Och för att det var skönt att eh, jag ser på er människor nu som jag säger Tar livit lite min klackspark. Med vetre stora ögon. Lär mig hur man gör. Mm. eller? Mm. Alltså, jag måste ju säga att eh, jag har ju mer och mer förstått att visst att jag tycker om Ludvig för att, ja, jag kär i honom men jag behöver också honom verkligen, alltså han är min perfekta motpol i det att, det har vi säkert pratat om men att han är så alltså grundpositiv till allt allting är väldigt enkelt du vet han bara han bara gör saker alltså ni förstår mm. och jag är precis motsatsen i men vad blir det då alltså jag är verkligen en nojig person typ skulle man nästan kunna säga Övertänker. Mm. och det kan vara så skönt att leva med honom och vara nära honom för att jag får den här balansen i att så där kan det också vara och när, jag, när saker och ting blir för jobbigt- då liksom låter jag han ta över. Och mm. det är för det är han, för han är bra på. För han är bra på det som jag är inte är bra på- och jag är bra på det som inte är bra på. Men Aliki är ganska bra på det ibland. Mm. Alltså, visst, nu är det så här- vi, vi reflekterar mycket och vi tänker hur det är- och vad vi ska göra och bla bla bla. Men det här med att känna av- om någonting verkligen känns 100 procent- ska vi verkligen gå ut- jag känner en liten dålig känsla. Typ så här stämningar som bara... Jag vet inte varför. Mm. Det känns som att du inte... Du lyssnar inte på dem. Och då kan jag få hjälp av lika ganska mycket. Att man men Hanna, vad är problemet? Gör det bara. Eller... Det finns inget... Jag fattar inte vad du menar. Alltså, det finns inget problem. För det finns inget problem. Nej. Men det är någonting som har gjort upp i huvudet. Mm. Um. Ja... Alltså, jag tror att ni väldigt mycket känner in, precis som du säger, stämningar. Och hur känner jag inför det här? Mm. Känns det bra för mig eller känns det dåligt för mig? Liksom eh, Medan, ja, just, just, ja, ja kanske Kanske mm. du satt satte spiken där. På huvudet. Mm. På huvudet eller någonstans. Att. Så långt reflekterar inte jag För jag är oftast jag, in, jag bollar inte ofta saker Tillbaks till mig själv På det sättet Alltså nu låter det ganska oskönt När jag mm. säger att jag inte tar mina känslor På så stort allvar Men om det skulle betyda att Att jag säger Ja ah, men vi går ut Vi går till den där Personens hemmafest Och så får mm. vi se hur det blir mm. Det blir säkert bra För att det är så här. Ja, nej men hur fan ska jag klara Men alltså Alika, jag bara tänker att Du naturligt Får impulser Och har som instinkter En rycka på axeln attityd Medan när jag och Hanna Ska vara easy breezy Så är det någonting som vi redan har tänkt Och bestämt att det är så vi ska vara Förstår du? Det kommer inte naturligt för oss Medan jag tror att det gör det för dig På ett annat sätt Att du kan känna starkt, men vad då Det spelar ingen roll. Mm. Medan alltså, det har kanske hänt mig ett tid... Alltså, jag kan räkna på en hand mm. de gånger där jag inte ens... Men wow, jag kommer chocka chockad själv. Men annars så är allt ett medvetet genomtänkt beslut. Eller liksom, någonting som jag redan har reflekterat kring. Att mm. nu ska jag inte reflektera, förstår mm. ni? Ja, men det kanske har att göra med att jag inte har eh, världens starkaste... Förstår ni, egna vilja. Eller egna... Utan att göra ner mig själv för mycket. Alltså bara, det bara är så. Jag vet ju att det är så. Ni har starkare eh, eller starkare medvetenhet om era känslor gentemot någonting. Medan jag är sådär. Och rycka på axlarna inför en situation. Men alltså jag, jag tänker inte att, att det handlar om att jag lyssnar på vad jag känner. Det gör det absolut för jag är ju väldigt känslobaserad i så extremt mycket. Vilket blir väldigt... Eh vad ska man säga, går emot sig själv för att om man säger att du tänker och så känner jag, förstår mm. ni, det, det går inte ihop. Fast det hör ju ihop men det hör ju ja. ihop för att jag tänker ju kring det som jag känner mm. och det är inte så att det bara dyker Nej. upp eh, realistiska tankar men, men jag tänker jag tänker mer att det handlar om att för mig är allting krångligt alltså det är det mm. till grunden, jag är en krånglig människa för att det är så många olika strider jag har inom mig hela tiden. Känslor, tankar, etik, moral, vad. Liksom. Jag vet inte på vilket ben jag ska stå. Men jag verkligen på riktigt tror, och här kan jag jättefel. Att till exempel du och Ludvig och lite mer den typen av människor. bara Det bara är så. Att saker och ting är lite lättare ibland. Har jag helt fel. Nej, nej. Det är bara svårt att, att veta. Mm. Mm. <laughs> men det här är ingenting att göra ner dig eller någonting verkligen snarare inte. Om, jag att precis att Jag kan äh, verkligen äh, bli irriterad på mig själv när så säger att Det känns inte bra att åka dit om tre veckor. Du bara men men han tänker inte på det nu. Du gör vad du vill. Du behöver inte tänka på det eller liksom. Jag bara, men jag får ångest av att ens tänka att jag ska gå dit. Du mm. bara men han har, gör inte eller, Sådär. Mm. Och jag vet exakt... Och du är också exakt men mm. Det känns bara inte bra. Mm. Jag har inte lust. Man bara, Hur ska du veta? Du har inte provat. Nej. Och jag bara menar att skillnaden är att om du säger så till Hanna och om jag säger så till Hanna mm. så säger jag så till Hanna för att jag vet att det är det hon vill höra. Och jag vet att det är det som är rätt. Och jag vet att på pappret mm. så stämmer det. Men jag, jag behöver nödvändigtvis inte tro att, mm. det, att det är så. Förstår du? Jag, går, jag, liksom, mm. jag blir psykiskt störd på det sättet. Mm. Medan jag tror ju att du bara känner på riktigt att men Hanna har var då skärp dig det spelar ingen roll Ja men jag håller med men när, du, men när vi säger, när jag det, säger jag vill förlåt jag vill bara säga då och det är en av de finaste egenskaperna jag tycker att du har som Ja men ni tycker att jag är en fantastisk person. Ja det. men, det men om, ja. när du säger det spelar ingen roll det här mm. är ett äh, roligt äh, experiment mm. när du säger det spelar ingen roll Inför en situation eller inför, inför ett val matval, situation, mm. vad som helst Det kanske är för att det spelar ingen roll Nej, för mig spelar det mm. alltid roll mm, det, Jag vet exakt det. redan vad jag vill Men jag säger att det spelar ingen roll för att Jag känner att jag måste säga det nu för att jag kan inte alltid säga vad jag vill liksom. mm. Och jag har alltid Kopplat det till att jag har en dålig Intuition Att jag är obeslutsam som person Att jag inte har någon egen vilja nej Tror ni att det kan vara så Att jag är jävla cool Att det bara inte spelar men om, någon roll inte för det att det inte spelar någon roll om vi äter tacos Eller hamburgare, men jag känner väldigt starkt för tacos Men säger det spelar ingen roll Alltså, det är också en fix i För att förmodligen så spelar det inte Alltså, nej Det är inte det att jag heller, alltså, om vi nu ska testa det, Egentligen mm. så spelar det ingen roll men mitt huvud och mina tankar och mina känslor När jag känner dem mer för tacos ja. Om jag tänker vad kommer upp först i huvudet Jo det, det känns mer, mer fina mål på det När jag tänker på tacos så tar jag det liksom. mm. Jag kör ju sådana lekar liksom, med mig själv Vad känns bäst mm. hela tiden Ja men vilken fin present jag fick av er nu Nej, men vänta, jag... Det här var en ögonöppnare för dig tror jag För att um, om du har sett det som något negativt Mm. Det ska du verkligen, för vet du, jag kan ibland tänka att det måste vara jobbigt för dig. För att det, det blir sånt, jag och Hanna får sånt övertag för att vi är två och du är en. Mm. Och att du känner att du kanske måste anpassa dig mer efter det okej, okay, men man måste känna, man måste tänka, man måste mm. göra. Och då, då, då liksom automatiskt blir du mer så. Medan jag tror att i vissa fall så säger dina instinkter något helt annat. Som är, alltså förmodligen bättre i många mm. lägen men att du kanske inte lyssnar på det för att du säger mm. det är så här man ska vara det är så här vi ska göra lyssna inte på mig och Hanna mm. förmodligen det. Om det hade det varit så att vi hade en till person i vårt gäng till exempel min kompis Filippa mm. som väldigt easy breezy och tar saker som det kommer och inte lägger så mycket alltså då hade förmodligen vi varit lite mer jämna och det hade varit lite mer okej att det inte spelade så stora roller vi bara gick dit och det var spontant och, mm. ja. man blir ju tyvärr inte så spontan när man tänker mycket Um, man blir inte, alltså om vi nu ska säga så Kan vi inte ta lite negativa med vad man tänker? tänkare Men förlåt, jag tycker vi typ bara har pratat om, mm. alltså det är ju verkligen eh, Alltså framförallt Så tycker jag att Jag känner mig väldigt ofta Som en så krånglig människa Alltså jag är så krånglig Och det är inte bara det att Det går inte att plisa fri för att Man vet inte om man ska äta tacos eller det blir aldrig bra Utan mm. jag tänker bara så här att Ja, men alltså, hela min sociala eh, ångest Och det här med att jag inte tycker om att vara i sociala situationer Beror ju på att jag Gör allting krångligare än vad det behöver vara Liksom Att så här: nej man kan inte säga så Och, och nu sa hon så och, äh. Alltså, nu förstår ni Istället mm. för bara, men gud Frida skärpt i håll mm. Det önskar jag säga att jag sa till mig själv mer Mm Okej, men nu har vi pratat lite om vilka vi är i den här. Tänka versus inte tänka. Mm. Eller snarare göra allting väldigt väldigt mycket krångligare än vad det faktiskt är. Eller se allt för vad det är. Det är mm. typ de två typerna som finns. Mm. Och Alike är lite mer åt ta det som det är. Det men, är brisy, men det är liksom i en liten mängd. För nu sitter vi här tre. Och är alla så egentligen. Ja. Ja, vi är väl... Vi är väl de där pretensjösa tänkarna då mm. I grunden Fy fan alltså. mm. Men jag kanske är en sling eh, Mer blåst eh, Inte blåst men <här> mer så <här> mer, mer liksom eh, Lätsam ja, mm. Kring vissa beslut och sådär mm, ja. Precis Härlig men. Mm. Det finns många synonymer mm. Lite mer För kön Men <här> Men frågan är ju varför Vi har blivit så medvetna Om att vi är så medvetna Åh <laughs> oh, gud alltså, hörni, det här, Förlåt mig, jag måste bara säga att det här är som att prata om rymden Alltså mm. jag, man tappar fotfäste Efter ett tag och bara Vad är det, <laughs> Vad? Va? Alltså det finns så många steget Ja ni förstår mm. Mm. Men det känns lite som att på senaste tiden Så har vi ju insett Att det här är nog i alla lägen Inte så bra för oss Eller hur? Nej mm. Och då undrar jag, vart var the breaking point? Alltså, när känner ni att det här har gått för långt liksom? Var det någon särskild situation där det var så här... Nu, nu förstår jag att hur dåligt det är för mig att, att bara tänka, tänka. Mm. Um, Vad känner ni? Alltså, jag känner att på senaste tiden, och det känner vi väl alla tre... Har det hänt någonting? Att vi bara är så trötta på oss själva och på våra huvuden. Kanske för att vara den här podden. Ja, jag jag tänkte know. precis säga att jag tror att det typ började med den här podden. Mm. Att, för vi lägger, så mycket, vi lägger så mycket extra tid nu på att tänka. Och tänka kring vad vi ska prata med på. Alltså det finns som tusen miljarder steg. Och tänka kring vad man brukar tänka ja, på. Ja, vara medveten om vad mm. man tänker när man tänker. Och bö, bö, bö, Så att, mm. överlag så är jag väl mitt i en sån kris just nu. Att jag bara så här. Alltså jag vill bara skrika håll käften jag orkar inte. Jag vill bara vara en, ni vet jag vill bara typ det är därför också lite jag tror att det kanske har startat igång där med min arbetslöshet då att jag vill bara få gå upp varje dag och gå ut och gå en promenad och det känns som att jag vill ha en hund som jag kan gå med. Och så bara går man in och så är allt bara väldigt enkelt och det är inte så mycket mer liksom. Jag vill leva ett lite mer simpelt liv. Mm. mm. Så därför ska vi då sluta med den här podden. Mm, då stänger vi av. <laughs> mm. Nej men Alike då? Mm. Jag håller helt med dig Frida. Mm. Um, jag, jag känner också speciellt kanske... Nu de senaste månaderna när mitt liv faktiskt har varit ganska bra. Jag har inget jobb som jag känner jättemycket ångest inför. Visst att jag har liksom... Det kommer saker hela tiden där jag känner att jag måste bli medveten om vad jag tänker och vad jag känner. Men ja overall, mitt liv är helt okej okay just nu alltså. Och det är väl där jag har um, börjat um, förstå. Eller jag har börjat säga vänta nu. Du måste inte gå runt och ha ångest över allting. Du måste inte gå runt och reflektera över allting. Men eftersom att allt är så lätt nu så känns det som att något är fel för att jag inte gör det liksom. och sen har det också gått eh, eftersom att jag vet att jag, okay, jag måste ha någonting att ha ångest över det måste finnas någonting som jag kan förbättra eller som jag måste ändra mitt tankesätt kring Eller så har det nog varit eh, precis det som du säger för jag, jag strävar, man strävar ju efter att leva ett så enkelt liv som möjligt egentligen. men man gör det ju väldigt svårt för sig när allting alltid ska vara ett problem Och det ska alltid finnas liksom, Något att lösa Ja det är som att målet är att det ska bli så enkelt som möjligt Och man når dit genom att tänka mm. Så jävla mycket mm. Så att man tappar ju meningen med mm. det mm. Så är det ju mm. um, Och jag tror att min breaking point Har väl varit uh, På senaste tiden Att jag känt att jag Måste ha, ha ångest Och uh, reflektera väldigt mycket över att jag har det så bra Och att eh, eh, Nerskalat så är det i princip så här Jag vaknar på morgonen eh, Går upp, gör min grej Och går och lägger mig på kvällen sen Och eh, Någon gång under den här dagen På de här tolv timmarna Eller nu var det är, Så får jag en konstig känsla En känsla som att eh, Is it Uh, vad är det här i det här livet? Nu gick en dag i livet. Alltså, tror ni, nu har det gått så långt i ångesten och i medvetenheten kring existentiella frågor och all mm. sån skit. Att nu är jag så här, what the Alltså Vad är det här? Vad är det här? Jag, och jag har aldrig känt så mycket att det är så uh, meningslöst. Det jag håller på med. Att, alltså meningslösheten i att tänka på meningslösheten. Mm. Mm. Ja Du har gjort ett så starkt jobb i att ta bort meningslösheten i ditt liv att du inte längre kan leva. Alltså, det är ju så. Fan, vad krångel. Alltså, vad har du för fel fan... på oss? Bara mm. mm. mm. mm. mm. mm. ja. väldigt kort. Jag har, jag har känt att på senare sidan att det gör inte gott att, att känna att jag hela tiden måste reflektera över mitt liv och min vardag och livet och meningen och döden. Mm. Fuck det tas. Okej. Du och Anna? Har du känt något sånt eller på senaste tiden? Uh, alltså, jag är väl där just nu att jag känner så här när vi pratar om det mer och mer att jag bara vad är det jag går runt och mår så jävla dåligt för? Mm. Mm. Jo, för det kommer jag på själv för att jag reflekterar så mycket över hur jag känner. Och sen kommer jag, jag, jag, jag bara så här um, jag har ju uttalat högt till er nu att jag är ju då ganska missnöjd över vad jag befinner mig i livet. Och ingen pusselbit är bra och bla bla bla bla bla. Och sen så kommer jag på så här. Okej okay, men Anna, Katarina och Vad skiljer sig nu från november till exempel? Ingenting. Mådde jag bra då? Jättebra. Så då, är, då, är det ju, då vet vi Det är bara tankens kraft. Det är bara dig det, det är bara mig det är fel på. Jag tänker för mycket på hur jag har och hur jag känner mig. Och, hur jobbigt, och sen bara... Nu när vi sitter här och pratar Känner jag så här, that shit Jag orkar inte tänka på det, det kommer lösa sig mm. Det löser sig alltid mm. Det är roligt när vi tänker och pratar Och tänker lite till om och tänka mm. Då slutar vi egentligen att tänka ja. Så Nej, att det vi... är det som är lösningen ja, ni. När vi tänker att vi inte ska tänka Det är då vi börjar tänka bra Nej, ja. Men vi pratade ju om det här med positiva veckorna Med vår tankeskraft och mm. allt det där Och det är ju hur viktigt som helst tror jag. Men det är också viktigt att äh, Lämna vissa tankar och ett universum. Att inte tänka om ens. Verkligen. Att lämna det här med att man har ångest över varför man lever och allt sånt. För det kommer vi aldrig komma att ha något svar på. Och lämna alla tankar om så här: framtiden och hur kommer det bli och kommer jag få det som jag vill och jag är rädd att jag ska misslyckas i livet och bla bla bla. Det kan inte jag veta nu ändå. Måste mm. lämna all den ångesten. Får inte ens tänka på det. Utan så här, vad kan jag göra som vi pratar här och nu? Alltså ja, alltså Jag tror att tips nummer ett idag mm. Är verkligen För jag känner det varje gång jag ventilerar Någonting med er så, så länge man pratar om det Extremt mycket på det här sättet Så blir allt som att så här, Men hallå mm -hmm. Allt blir så solklart det är att, Vad håller vi på med Det här är inte ens ett problem liksom. Förstår ni att man får mm. en utomkroppslig mm. känsla Av att vad man komplicerar allt för mycket. Mm. Och det tycker jag bara att, vara att prata om- att vi nu tänker för mycket- gör att jag känner så här- herregud. Alltså... Och framförallt så pratar vi och vi tänker inte. Nej, men Nej. jag tror det. Mm. Alltså, och det, det är en mm. skön paus från hela tänkandet. Mm. Och det tror jag, det kan man göra den här veckan. Om man känner att man är fast i sitt huvud. I att prata om det extremt mycket. För att då får man en så här- man blir så tom mm. i kroppen. Jag känner i alla fall att jag blir väldigt tom när jag diskuterar sådana saker mer, mm. För det finns inget mer att säga. Nej. För att allt är så självklart redan. Men Frida mm. och Hanna har inte lite vårt problem. <laughs> alltså förlåt för att jag gör din teori ännu svårare nu. Mm. Eh, men har inte lite vårt problem varit att vi hela tiden har känt att vi ska ventilera och prata om allt som vi mår dåligt över att jag, jag känner så här: ta våra känslor på så stort mm, allvar. Mm. Vi gör en hel kväll av våra känslor. Alltså, förstår ni den grejen mm. eh, alltså Får jag ta ett exempel hur jag tycker att det här på något sätt började? Mm. Och det var ju typ: med killarna, Hanna. Alltså, du och jag var så här. Ja, ah, vi blev liksom Mer och mer investerade Vid tankar och känslor I hela kärlekskarusellen Och vi så här verkligen Gottade oss i att Gå djupt ner I att försöka förstå eh, Killarna Försöka förstå oss Vad kan vi göra Och Frida du skulle liksom hjälpa oss <här> vad, vad kan vi, Hur kan vi kontrollera det här Hur kan vi bli så pass medvetna Att vi Um, att det här... Att vi kan lösa det här liksom... Så... Mm. Um, och Hanna alltså... Vi Nej, det blir så uppenbart nu... ja uh. Det blir så uppenbart att vi inte skulle ha tänkt ens på det Nej. Alltså, Nej. Hanna, Det hade löst sig de, om vi hade skitit i det Alla mm. de timmarna jag och Hanna har lagt ner på att sitta på bussen När vi åker härifrån Hanna, Frida mm. Och pratat om hur vi känner inför den här killen och inför den här killen Och vad vi ska göra... Mm. Och att vi borde bli medvetna om att vi kan göra så här och så här och nu känner jag oss så här mm. asså alltså. Faktet shit alltså men då är ju en lösning en annan lösning att man för att jag tror att vi har ett behov av att prata med varandra annars skulle vi ja. känna att vi inte Nej, tillför Ja jag kände det väldigt starkt på att jag måste komma, Jag komma ja. glömma annars. alltså vi måste få prata om ja. det som vi tänker. Men vi får inte ens tänka det. Alltså, vi får inte ens göra det till en verklighet. För jag kan sitta så här bara, Egentligen känner jag att jag är ganska dåligt nu- om jag väljer att inte berätta det- för då kanske det blir en stor grej. Bla, bla, bla. Det är ju redan en stor grej hos mig då. Mm. Att jag håller det hemligt. Mm. Utan egentligen ska det vara så här... Hanna, det du säger nu är bullshit. Tänk inte på det. Tänk på sommaren. Alltså... Mm. Men, eller jag, men jag tänker att Till och med så här, mm. du kan säga det till oss Och vi säger då, han bullshit mm. Inte att vi behöver göra en hel diskussion om <laughs> varför det är det mm. Utan att det bara så simpelt är det mm. Och så, kan, så får du släppa det mm. Men jag tänker också att om vi nu har ett sånt behov Av att prata och diskutera För det tror jag att vi har Då kan vi väl prata om Alltså jag vet inte varför det dyker upp Men hur odlingen av tomater ser ut Och att mm. det är liksom, man pratar om någonting som liksom Inte går att få ångest över Mm. Och inte bara det handlar om oss själva hela tiden Nej, men det är det jag menar ja. Jag fick en känsla ja. igår Honni vad är det här Utan det är så här. Alltså gud vad kul att bli skådespelare Egentligen mm. Och så mm. bara lever vi För att okej okay, gud vad jag pratar om där ofta Men jag tycker det är så inspirerande med Ludvig och hans bästa kompis Relation mm. För att de kan sitta hela kvällar och prata om Alltså, de kan diskutera om Onödiga, sa onödiga, onödiga saker. saker Och jag bara, men var, var, var, varför lägger ni tid på det liksom? Varför pratar ni inte varför, om jag var, livet Jag bara, varför pratar ni inte om känslor? <skratt> <skratt> Hallå? Men, men det är ju verkligen så De bara, ja, om vi startar det här företaget Om vi gör så här och hit och dit och, Det bara, och så går ju de igång på det Och blir bara glada och lyckliga Och känner spralliga känslor Än att så här mm. <skratt> Allt blir bara tungt och allvarligt mm. Frida, ja. nu har ju du gjort en big deal av att eh, du har gått i terapi och sådär Ja. Mm. Och eh, vi har väl någonsin kommit fram till att det har varit en fantastisk grej för dig En fantastisk resa och man vill ändå påstå att du går dit för att må bättre, eller hur? <laughs> ja, mm. jag går inte dit för att må sämre Nej, man. och man vill ändå påstå att Idag mår du bättre än vad du gjorde innan. Mm, eller hur? Mm. Hela grejen med terapi går ju ut på att du ska bli så medveten mm. om vad du känner hela tiden. Så otroligt medveten om dina tankar och, och, och ja, men, dina känslor. Eh, och man kan ju inte alltså förstår ni, det finns ju en det ju två olika krafter här. Vi kan inte ignorera liksom det faktum att det kan komma bra saker ur att faktiskt bli så pass medveten om, om, om någonting som man kan. Mm. Och du on, on first hand vet ju det. Mm. Um, alltså förstår du, har terapin på något sätt gjort att du mått sämre? När du bara säger att du vet att du hela tiden måste. Tänka så mycket kring... Eller att du liksom spenderar en timme i veckan- och att bara tänka och tänka och tänka kring hur du känner- och hur du mår och mm. vad är meningen. och Om jag tänker så här så kanske det blir lättare. Och... Mm. Alltså, jag ska säga två saker med en gång som, som gör att nej, det är inte så. Och det är dels att vad, vad vi ju håller på med väldigt mycket- är att jag ska bli medveten om varför jag känner som jag känner. Inför att, ja, men att jag var deprimerad ett år. Och jag förstod liksom inte riktigt varför. Att det har ju handlat om att jag ska bli medveten om varför. För att jag ska veta att okej, okay, det, där, det där när folk gör så där mot mig. Det, det gör ont i hela mig. Eller det där som hände för tio år sedan. Det ligger fortfarande och skaver. Um, och det gör ju bara att jag blir hjälpt av att bli medveten om det som jag inte själv har kunnat hitta hos mig själv. Förstår du? Eh, så på det sättet, så, här, det, alltså, att bli medveten om det är ju bara någonting positivt för mig. Men sen så tror jag också, och det här vill jag faktiskt ta upp med er idag. Eh, att det är någonting väldigt spännande som händer när jag pratar med min terapeut. Um, och jag vet inte om det beror på att hon är uh, en helt fantastisk människa och, uh, eller att hon är jättebra på det hon gör eller att vi bara funkar väldigt bra ihop men jag um, alltså hela, det här, hela den här insikten började egentligen uh, gro ett litet frö hos mig när hon sa att uh, du är, väldigt, du är väldigt bra på att. Eh, okay, om jag får skryta lite om jag kallar det. Du är väldigt bra på, på att uttrycka dig. alltså du, du är väldigt medveten om vad du känner, och det är väldigt, alltså, det är inte så vanligt att man. Eller det kan vara väldigt svårt att, att man kan uttrycka precis vad man känner och tycker, och, och hela tiden hit och dit. Men samtidigt som du är det så är du också väldigt, väldigt bra på att lyssna på mig. Ehm, och det är väldigt sällan som man besitter båda de egenskaperna. Ehm, och då tänker jag så här. Va? Fast jag vet inte om jag är så bra på att lyssna. Jag vet inte om jag är en person som är särskilt bra på att lyssna. För att jag vet att jag är väldigt bra på att, att, att, att föra min egen talan. Liksom. Ehm, men, men då slog det mig att när jag är med henne så tänker inte jag överhuvudtaget på någonting. Det är som att den en och en halv timmen som jag är med henne så är min hjärna helt död. Utan jag bara, bara känner... Och jag säger det jag känner. Och vad, vad det handlar om är att så fort hon säger någonting till mig- så lyssnar, jag, alltså, så lyssnar jag på varenda ord hon säger. Nu pratar jag så här med flit för att ni som lyssnar ska göra exakt det nu också. Så att det dyker inte upp några tankar i mitt huvud förrän hon är klar. För att när hon är klar, då tar jag in, okej okay, vad sa hon nu- okej, okay, Jonas sa det där, okej, okay, jag förstår. Och dig, okej, okay, då vill jag säga det här. Förstår ni? Att jag är så till hundra procent i nuet i vårt samtal, att det dyker inte upp några tankar, liksom. För att vad som kan vara ganska frustrerande, och så är det väl i väldigt många vänskaper och relationer till andra människor, att så fort du säger någonting, Hanna, alltså, så är det i den här podden också, att så fort du börjar prata om någonting, jag bara, jättebra! Okej, okay, nu fick jag en impuls, jag vill prata om det där. Jag ska, jag ska kommentera det sen, okej, okay? fast jag måste lyssna klart nu tills Hanna har pratat till punkt, och sen ska jag komma in på det, vilket gör att de fem sekunderna som jag tänkte där- så hör inte jag riktigt vad du sa. Egentligen, Jag lyssnar ju inte på vad du säger. Utan jag bara tänker över vad jag ska säga. Och jag tänker över vad du säger, förstår du? Men jag lyssnar inte. Och nyckeln till väldigt mycket har jag förstått- att när jag vill hitta harmoni i mig själv- är att jag börjar lyssna. Och att jag förlitar mig på- att jag kan svara och kan agera- och kan vara människa- utan att jag behöver innan tänka på- hur jag ska vara och vad jag ska säga. Mm. Förstår ni? Och det är väldigt spännande när man börjar göra det. För att det blir som att så här, man, all, alltså man blir så avslappnad. Och man blir så lugn. Och man får verkligen... Jag, jag tänker att det är så man får efter en meditation. När man är 100% i nuet. Man blir bara så här... Det är bara lätt att andas liksom. Jag vet inte om jag alls med jag, jag, medlade. Jo, jo, jo. Jag fick ju så här... Um... Jag satt nu och bara lyssnade på dig mm. jag och tänkte så här att det är ju sjukt att man gör så. Mm. Att man redan från ord ett inte lyssnar längre för man vet vad du kommer säga och då bara okej okay, men då ska jag säga det här. Det gör att man är både egocentrerad, man litar inte på sig själv att man ska kunna säga någonting bra när du har pratat klart. Vilket gör att man blir osäker. Alltså det finns hur mycket som helst. Och att man tänker för mycket. Mm. Ja verkligen. Alltså man måste lita på sig själv att man har någonting bra att säga när du har pratat klart. För du ska man ska lyssna på exakt varje ord du säger. Ja och jag tror mm. att så här, det finns ju ingen stress i att när du har pratat klart. Varför, varför är det inte okej okay att det är tyst i fem sekunder eller två sekunder. För mig att få samla mina tankar och sen formulera. Varför ska jag hugga sekunden du stänger mm. din mun eller precis innan till och med. Liksom. Det är ju egentligen så, sånt märkligt beteende. Men det är en sån extrem vana vi har. Alltså vi människor, jag säger mm. inte bara att vi har det. Ja, coolt. Jag tänker typ om man ska på arbetsintervju- borde man tänka på det här. För att man, då är man ju så här. Alltså man sitter och lyssnar på varenda ord personen säger. Mm. Och så bara, det här med bla bla bla bla Så har man slutar lyssna och bara tänker på Jag ska säga så här, så här, så här, så här. och så fort hon blivit tyst. Eller personen. Då bara, ja, ja absolut. Det första kommer... Alltså, det är ju att bara... Hmm. Intressant. Ja, alltså... Och det har ju tagit tio sekunder och där har mm. tänka på det som hon har redan frågat. Mm. Alltså, man behöver inte tänka under tiden. Men hur ska vi applicera den insikten då på det här med att, att kanske inte känna att man måste vara så medveten om sina tankar och sina känslor? Men då? det tycker jag är tydligt. Mm, men mm, men stejtar det? Att, att så här... Du ska inte tänka när någon annan pratar. Du ska lyssna på vad den andra säger. På varenda ord. Ja, det är väl ah. jättebra när man typ sitter i en diskussion. Mm. Mm. Men, men, det är... men, ja, men det är en grej i den här veckan. Om man kan öva på det. För jag har mm. aldrig tänkt på det förut. Och sen nu kan vi väl stöta lite andra grejer som som jag i alla fall kommer att göra mm. den här veckan. Mm. Mm. Av att inte tänka. Tänker du på något, Aliki? <laughs> Nej, jag <ska> inte tänka. Nej, <laughs> <laughs> Faktiskt. <laughs> Nej, men jag vet att att ähm, du är ju jättemedveten kring vad du känner för det. Mm. Och mycket på grund av din ter terapi. Mm. Mm. Ja, Men om den här veckan ska handla om att det är inte så viktigt vad vi känner. Vi ska bara göra. Mm. Då kanske det där med att lyssna. Det är kanske inte är så viktigt vad jag eller jag, jag tänker att det <laughs> inte är många inte, säger jag. Jag, vet, okay. jag tänker att det är inte så viktigt eh, vad vi tänker. Alltså om du lyssnar och om du känner och om du bara är, så tror jag att du slipper tanke, eh, liksom kaoset. Alltså att, att sluta tänka behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till att sluta känna. För att vad vi gör nu när vi bara lyssnar är ju att vi känner vad vi vill säga, egentligen. Mm. I hjärtat, nej men förstår ni? Att det handlar ju bara om att lita på sig själv och inte lita på sitt huvud, liksom. För vi förlitar oss allt för mycket på våra tankar och att, att de ska styra upp och att de ska göra rätt. Mm. Så jag tror att den här veckan jag kommer inte att sluta känna. Jag kommer att sluta reflektera, analysera och vara medveten om exakt vad, vad jag känner, känner bla, bla bla bla bla Utan så här, jag kommer, jag kommer fortsätta känna, ta bort hela tankespektrat i, i mm. det. Och så tror jag att konsekvensen kommer bli att jag blir lugnare och att ja. jag slipper det där. Ja, så det var ju typ det bästa ni någonsin har sagt till mig. Mm. När ni var så här i kärleksveckan Anik, jag tror att du måste sluta tänka. Och faktiskt börja känna. Och då kommer känslorna kunna tala om för dig- vad som är rätt och vad som är fel. Och vad du vill och vad du inte vill. Och det sparar en på ganska mycket skit. Hela, hela tankeförhoppet eh, tanke liksom. Mm. Du behöver egentligen inte det. För det viktigaste är ju vad du känner- och det är lite det du har upptäckt då, mm. i din terapi. Att du behöver inte tänka så mycket. Du låter känslorna göra jobbet. Mm. Och det är väl är det lite så mer mm. vi ska vara eller? Ja, det tror jag det är jättebra. Alltså om man tänker på mig och alla tankar jag har om framtiden och var jag befinner mig och bla bla bla. Skulle man bara skala bort det så är det så här, känns det bra nu? Ja. Ja. Eller alltså, känns, det känns det dåligt? dåligt? Okej, okay, vad ska jag göra åt det? Mm. Alltså det är de tankarna man kan tänka. Och inte, varför känns det dåligt? Ja, och, och det kommer aldrig bli bra och nu känns det så jobbigt och mm. jag orkar inte ens mm. tänka på det. Alltså. Mm. Nej. Nej. men Jag tror att, att det handlar väldigt mycket om att eh, lyssna på sin magkänsla också. Inför sådana alltså saker som man kanske måste ju tänka någonting. För att jag tittade på en tv-serie i veckan och då... Och <går> är det det du gör eller när du, det, är, du hemma det är det jag <går> gör. Och då sa de någonting som, som fick mig att, att börja tänka kring det här. <går> mm -hmm. Att så här, etik, man kan diskutera etik och liksom... Ja. Men man vet alltid, alltid någonstans vad som är rätt och vad som är fel. Sen så, eh, så är ju kanske inte alltid det som är rätt det som är lätt. Och därför så börjar man tänka kring. Okej okay, men hur ska jag. Hur kan jag ändra. Hur kan jag göra. Okej okay, fast du vet börja väga nackdelar. Men om man alltid går tillbaka till att så här. Okej. Okay, vad är rätt och vad är fel här. Så vet man redan från början vad som är rätt. Du behöver inte dividera i ditt huvud. Göra för plus och, och minuslister liksom. Och jag tror att det är lite det det handlar om nu. Att så här. Ställs du inför någonting under den här veckan. Jag vet inte. Så är det så här, jag tror att om du bara känner så kommer du att veta vad som är rätt. Du kommer inte behöva tänka kring, okej okay, hur ska jag göra nu, hur ska jag vara nu, bla bla bla bla bla. Mm. Magkänslan. Mm. Den där, den där jäkla magkänslan mm. va? Ja men att får en vecka bara, lämna tankarna om framtiden, lämna tankarna om det du har varit med om. Lämna tankarna om så här, men gud vad ska jag göra i helgen och bla bla bla. Utan alltså, vad, vad vill jag göra nu? Hur känns det nu? Alltså. Känn dig lite när i skallen. Jag mig lite hjärndöd mm. den här veckan. Jag känner mig lite hjärndöd redan. Ja. Framförallt känner jag mig lugn. Mm. mm. Jag hoppas att den här känslan kommer hålla hela veckan. För att om jag kommer känna så här så känns det som att den här veckan kommer gå jättebra. Mm. Och den kommer ge mig hur mycket som helst. En semester från mina tankar. <laughs> Från mitt huvud. Så liksom under en veckas tid. Vad för situationer kan man möta. Som i vanliga fall skulle. Som vi skulle facka upp genom våra tankar. Mm. Ja, så jag tänker främst på beslut. Typ så här, Hur kommer det bli? Ska jag gå ut eller ska jag gå in, inte gå ut? Det kommer bli tråkigt. Tänk om det blir en dålig kväll. bla. bla, bla, bla. Och så tänker man på det. Mm. Det ska jag i alla fall ta bort helt. Alltså det är såhär, vill jag gå, gå ut då? Alltså var lite mer spontan och inte, inte vara eftertänksam i det. Alltså så här, mm. kommer det bli bra, kommer det bli dåligt? Reflektera inte över det, bara gör. Mm. Om det är svårt för dig, för det kan ju vara svårt att eh, motarbeta en känsla. Alltså du kan ju, jag tänker på oro. Mm. Oro är någonting som man... Alltså jag är, en, jag är en orolig person Och jag tänker okej okay, varför är jag är en orolig person Jo därför att oftast så flyger mina tankar iväg eh, Och eh, Då får jag genast en ännu värre känsla Gentemot något eh, Det kommer inte bli bra jag, mm. jag tänker jättemycket på saken Och att det kommer bli dåligt Eller whatever Katastroftankar liksom eh, Så jag tänker att det är nog väldigt svårt för mig Att bara vara så här. Nej I men jag ska inte tänka på det um, För att en känsla är ändå en känsla liksom. mm, Men en känsla kommer från en tanke mm. Men en tanke kan också Liksom man kan, Det är svårt att motarbeta Att, att börja tänka på en tanke mm. Men då Kanske man inte har till val Annat val än att bara vara så här. Den tanken ploppar upp nu Men då är man bara så här: Men vänta nu, jag är hjärndöd den här veckan Mm jag är inte kapabel att tänka Jag är inte kapabel att tänka Alltså det, det, det går inte Så ähm, jag kommer ha ett prov på fredag mm. äh, Men äh, Jag känner ingenting inför det Nej men det är så som alltså, jag kommer tänka mm. nu då. Jag har ett prov på fredag kommer inte bli mig om det Nej. Alltså det är klart jag kommer plugga så lite Men om man bara för mm. en vecka ja. Kan pröva Att vara lite jävla borta mm. Alltså Som det faktiskt finns personer som är Alltså inte så men ganska många Och det är skönt mm. Mm. Alltså nu låter ju det som att hjärndöd är någonting dåligt Nej, men ni Vi menar att det är någonting Bra. Väldigt befriande <laughs> Ja jag kommer också ställas inför en jobbig sak den här veckan- som jag har haft ångest för redan. Liksom. Och det, så, det händer alltid med mig. Jag ska prova dubba för en serie mm. som jag jättegärna vill få. Mm. Och varje gång jag ska dubba- så liksom, så fort de ringer så är det med skräckförtjusning. Jag vill inte svara för jag vet vad det kommer innebära. Den här extrema ångesten, paniken, nervösa känslan. Ni vet också, det är från allt- till att hur ska jag prestera, hur kommer det att bli, kommer jag att få det Till att hur ska jag vara mot, mot studiomanden och när jag kommer dit Vad ska jag säga, vem, och ska jag skratta där Alltså förstår ni, jag börjar mm. tänka ut allt Och det gör bara att hela grejen blir så jävla jobbig Så jag till och med på senaste tiden börjat känna så här: Eller tänka, ska jag ens, ska jag ens göra det här Det här är inte, även om jag tycker att det är kul Så är det lika jobbigt nästan Ska jag bara skita i det men nu har jag bokat den här provdubbningen- så jag kan liksom inte riktigt dra Nej. mig ur det. Så och jag är vill det Så jag tänker vara sen mm. När jag åker dit så blir jag alltid så nervös- att jag typ inte kan andas. Jag brukar hyperventilera på tunnelbanan. Mm. Alltså det hon är på riktigt. Och det här mm. är så töntigt. Och det bygger ju bara på alla mina orostankar. Mm. Så det är bara så här- jag är inte kapabel att tänka de här tankarna. Så jag har ingen anledning till att känna den här nervositeten. För att de bygger inte- på någonting verkligt. Nej, och det du ska göra: det är att du ska åka dit, mm. så får du se hur det blir där. Mm. Du har ingen aning. Nej. Och så om de frågar vill ha te eller kaffe, får jag ställa mig för det beslutet mm. där och då. Jag kan inte bestämma det redan innan, Nej. vilket jag brukar göra för att Nej. jag får som panik. för att jag vet inte hur jag kommer agera. Nej, men skit mm. i och lita mm. på dig själv att du klarar det. Jag ska mm. lita på. Att jag är 20 år mm. för fucking sake, Frida Du är inte tre Och du har eh, erfarenheter Och, eh, och eh, en hjärna Bakom dig i ryggen liksom. oroa dig inte Okej, oh. okay, så vi skiter du och tänker den här veckan Vet ni vad jag ska göra? Kommer på nu. Jag bara, vad händer mig Alltså kontinuerligt under en veckas tid ja. Där jag bara Tänker för mycket Och det gör att jag Alltså hela situationen fuckas Hissen. upp Hissen Mm, mm. Varje morgon hörni Så möter jag inför en rädsla Och det är när jag går in genom porten Och ser att det står en människa Framför hissdörren då det, Vilket betyder att jag kommer att behöva åka eh, Hiss med den här personen alltså, jag, hon är, jag kan inte ens tänka Nej Frida Jag har inte någonsin sett mig själv Som en person som tycker att sånt är jobbigt Men Men De senaste månaderna när jag jobbade på mitt nya jobb Alltså mm. Varje morgon är... Alltså när jag går till porten. Så, och jag ser... En gång så såg jag en kille som jag jobbar med. Tio meter framför mig. Då gick du långsammare. Då gick jag... Jag stannade. För jag ville inte åka his med människan. att mm. hon jag börjat tänka. Vad ska jag säga? Och hur kommer det bli? Det kommer bli så jävla stelt. jag ska vara så järndöd. Jag ska bara... Mm. Jag ska bara säga det första som dyker upp. Eller inte upp. säga något som du inte känner Nej. för dig. Var helt men, men jag har alltså reflekterat väldigt länge över... Vad ska jag kunna säga för Jag har till och med tänkt så här. Jag förbereder ungefär 3-4-5 fraser Som jag kan använda mig av under en mm. Till och med olika människorna Men nu ska jag bara mm. Jag ska bara, jag ska ordbajsa mm. Ja om det är det du känner för att göra så är det precis det du ska göra För jag kommer inte tänka. tänka Och det gäller liksom De små sakerna Till de kanske lite större Alltså typ så här, okej okay. Det här är inte så stor grej Men Hanna du och jag nu för några timmar sedan Bara vi åker på den där festivalen. Mm. Och, och- då har jag känt så här: att jag har känt det här i några dagar- att jag vill åka på den här festivalen. Men Hanna, jag har inte mm. vågat säga det till dig. Vet du varför? Nej. För jag har tänkt att Hanna kommer nog- tycka att det känns för jobbigt. Att vara <laughs> för enkel. Att bara säga så här, vi bokar. För att Hanna ska alltid känna. Ja, för fan. Alltså nej, men Hanna, jag, nej, men... jag också. Uh. Jag har känt såhär, jag kan inte boka den där festivalen för det är för för spontant. Mm. Och det är alldeles för, ja men jag måste ju veta vad jag känner inför det här. Så mm. nej Hanna, kväll när jag kommer hem, boka då ska jag bara. boka mm. bara. Det här bestämde vi för två timmar sen mm. Och jag kände nu för, för en timme sen att, nej det kanske, vi kanske måste tänka mer. Nej, nej, nej. Hell nej. to the no. Vi ska boka den där mm. jävla festivalen. Mm. Och bara inte tänka. Och jag tror att det sista är också, att komma ihåg den här veckan. Att när du har bokat då. Så det är så jävla viktigt att du inte börjar säga oh nej, var det rätt nu? Honé, oh eller bara oroa mig. oron Kommer det Efters börja regna snacket. Alltså, det är på riktigt. I det. När någonting händer, när någonting sker, det går inte att förändra. Alltså, det är precis som du säger, varje, för varje dag som går så går det en dag. Du kan inte ta tillbaka tid. För varje minut som går så går det en minut. Du kan inte ta tillbaka den. Så det är bara att acceptera och gå vidare. Tänker mm. att äta det som Som hände och mm. tänka kring det och hur det kommer påverka dig? För om du känner imorgon då. Jag vill inte åka på festivalen avboka. Där och då avboka nu mm. Det är inte så. såhär, börja tänka och fundera kring det mm. oh, Hur fan ska den här relationen bli? Jag relation. vi inte kommer kunna älta och tänka Nej men vi ska väl inte älta och tänka med oss själva Så då kommer vi inte behöva älta det med någon annan heller Nej I alla fall inte den här veckan Och sen om det är något väldigt väldigt stort dilemma man går runt och tänker på Och man behöver lite hjälp, visst Så borde det väl ni säga så, här: Hanna, där åt halvete, sluta tänka på det mm. Så slutar jag tänka på det men det är lite som med alla veckor att det här, nu är vi extrema. Mm. Och jag vet ju redan nu att jag kommer aldrig kunna bli en sån här människa fullfjädrad liksom. Det kommer inte gå. Men det ska bli så skönt att få prova på det så att jag kanske lite lättare kan få ta sådana inslag i mitt liv i framtiden. För mm. jag tror att det skulle vara så nyttigt. Jag tror också det. Beslut som inte är så viktiga. Grejer som man bara gör. Mer spontan. Inte reflektera över precis allt som har hänt- än vad precis alla har sagt till en. Bara vara lite mer go with the flow- inte är en död. Mm. Honey, nu löste sig alltså, allt med också ångesten kring eventet. Mm. Att, så här, gud vad mycket onget efter. Ja men för att så. och man vet inte oh gud så kanske inte folk kommer och vad ska man prata om och tänk för nu vet, och istället nu känner jag bara så. Här, det blir vad det blir. det blir vad det blir och det kommer bli jättebra hur det än blir. jag mm. tänker vad är där mm. också mm. faktiskt hey, kanske. på ett bra sätt. Nej hörni, bra, bra känsla Jag får nu, och det är det viktigaste När jag stänger av den här podden Att jag har en bra känsla mm. Mm. Eh, Nu ska jag eh, Hem och boka den här festivalen mm. Kul Vad ska ni göra? Jag ska kissa. bada Du är jättekistnadigt mm. Ska du tappa upp ett bad? Mm, mm. tända <laughs> lite ljus och inte tänka Bara ligga där mm. Fast kommer du kunna ligga där utan att jag tänka tror det. Jag tror det mm men alltså att Man kan tänka på, på roliga saker Man behöver inte tänka på analysera Och reflektera över sitt liv Nej. Jag så jag, jag, att jag inte, ska försöka gå in tänka så, Alltså alls mycket Jag kanske kan få lyxa och tänka lite grann På mm. typ min Florida-resa om en månad mm. Men det är typ det känner jag mm. Bra hörni. ja Lycka till hörni. lycka till. Mm. Jag, älskar er. jag älskar er Ses på söndag wow. och till er andra Ses nästa måndag ja och kram